Zabon entzule eta ongietorri metalgarrazira! Ongietorri, ez da, ongietorri metalgarrazira antxeta erratiko metalzai eta bakarrenera ere bai, laroketa erratzi.zazpian lorita mar.gostean eta interneten mitzatuz metalgarrazian.wordpes.gobeen! Eta gainera arkaitu gaitzak ez, eh, bai... Facebooken, bai txorrotxoan, e, metalgarrazia bilatuz eta baita ere, metalgarrazia arroba gemail.com webgunean, e, webgunean ez, e, e-mail kontuan, non ba, viralititza ditzak ez, eh, bakauzak. Etaku, ditugu, ditugu. Oh, eta kuk ikusiko ditu, onditu. Eta ez duzu te bidaltzen zer? Ez du importancia. Guk oso majoak gara eta ez gara serretzen, ezta? Es. Zaldarako ja. Oi tugaraya, ez? Sori charrez. <risa> Gaur aldatuko pixkat gidoia eta eskerrak, ez? Lehenago emango ditut. Ba E, eskertu bat dugulako jarraitzea berri bat dugula txorrotxoan uh -huh. eta bai, joan dena aztain izan zen apps gratis edo ez dakiz elako <laughs> bat ez da Horlako e, Twitter kontu bat ba, jarraitu eta ni jarraituko zaitut aa, eta olako bai. bat, ezta. Bai, zen metalarekin lotuta badit bai. Bai, bai, bai, baina, oski, bai. noski, ba zen, baina alburua izan ziteke hori, osea, go jarraitza. Abs, gratis edo zaituz. Ez, ez zen nape gratis. A hori ni golako ez, zehon olako jarraitzaile bat e, astean zehar ust edo izan dela. honetan zehar. Bai, eta gero aa, aa. eta gero Eh, horreko hastekoa baitzen. Ah, vale. Ba, pa ba, aste honetan egonda horrelako eta, eta ah, gero borratu dut, ez? Eh, santago uh. ez dut saioan ezan, ezan Eta gero beste esan dozatzen, Logo ba. berdinarekin gaur iritzea bestaz jarraitzi horrean duzu Kaza apps. <risa> eta logo berdinak ginez. <risa> ni benedikan agur bero bat ez da. <risa> da. Apps gratis eta kaza apps. Eta Buah. olako... Denak agurtzen ditu. Hori da, hori da oso majoak dira eta jarritzen digute. Ah, eta bai, au, bai, serio esan da. Bai. Eh, Zangon, horendera esak izan bat azte, deodium. Eh, deodium taldea. Bai eta deudun taldeak e, ba bueno gutaz hitz egin dute beraien e, Facebookean ba uh -huh. begiratuko jarrai digute Euskal Herrian eta bar eta ez da inpensioa eh ah gustote Hau egziren eh, Estonia... Eh, bai, esamarno Estoniako esnegon, esnegon ziur, eh, Estonia, Letonia edo bai, orkoak. Bai, bai, bai. Bai, eta vale. gutaz zuten du, eh? beraz, mendikan agurbero bat deodium talderi. Oso, oh, mahoak zarete. Hai, everyone. Hai. <laughs> Latvia or... <laughs> <laughs> 12 points. Yeah. Eta, bueno, hau esan da, ba, ba esango gaurko menua, ez da? Bai, ba, zigo gara berriekin... E, jarraituko dugu metal alternatiboarekin alemana irajungo gara, I shot tight taldea kartzeko I purdi gero, itxita, bai. <laughs> <laughs> I purdi hau doitsita tight, ez da <laughs> Efemeride e eta, bueno, ba, urte betetze asko eta efemeride politu bat, ez e, ozirena, gero aipatuko duguna Aha, bai, bai, bai. <laughs> eta, bueno gero metalean zer ekarriko diguzu eta gaur, ba, bueno, gaur talde bat biatzen horna, ez metalibren ez dut aurkitu zer. Eta bueno, gaur e, ba fremetalalbums.net e, webgunetik ba, ba, talde hau aurkitu dut. E, Deadstruck, e, dira ungariakoak eta bueno, eh zait. E, talde gutxi gora, era berria. Eta bueno, bea beste dituzte momentu arte, baina baina bueno, nahiko potenteaniko zure horako. Ondo, ondo. Eta bono, hori dena eta Metalgeio, eh? Metalgarasean. Soy tenesuna bruta la speaker jauna eta orkestralatzean. Bayer. Está así con Araberrekin? Horri da. Eman ¿Eh, ba. Lehenengo berriak, horrenla no? dio Live Jagrel Penthouse Aldizkarean. Oi, oi. Oi. No las tuvo hemen Aldizkari hori. Penthouseko jaunak hemen, eh, ba, bueno, guk eh, ez da gidez, metal izai oso famatua eta eta zale 1000 dituena. Taldeak eh, ba guri buruz hitze egin dute, ezta? Da? ez dakit kit ba, ba, alduzu, ez da ez ba. Ba vida ba, ba, promo, promo errebista bat. Bai, bai, bai. Ikusteko bakarrekan ez? Ondo ondo. Tak, mm, review bat edo kritika ateiteko ez da. Bai, bai, bai. bai. <laughs> <laughs> ez dugu ez dutza <boztetza> esango. <laughs> bueno, ba, kontua da, sisterzin taldeko abeslaria, e, duela gutxi, behirri ba, izan zen, lehenik ba, elkarrezketa batean, kirollak beretza duen garantzia zitzein zuelako, ba, metalaren estereotipo guztiak gautziz, eta ariketa batzuk azaltzen zituen gainera, bideo ba, batean, Youtubeen ikusgarri duzuena. Eta orain, ba... Ikusgarri. <risa> ikusgarri, ikustaiteke. Ho, eh? oh, ho, oh, oh, ikusgarria. <risa> bai, nere etontaketan. Orain bat, lan horrek eh, manduene maitza edo erakuste erakustera du Eta penthouse aldizkarian artikulu bat eskaini diote. Besteak ba, este, Black Lotus azken lanaren promozioa egiteko. Gero Facebooken jarriko dizkizuegu bai bideo eta bai artikulua. Gusten zeitz, bueno, jartzuete ez. Metelen estereotipoak endoen dituzte baina... Eh, <risa> Ba, despa da, ba, ba, ba sexismoaren estereotipo ah, es. jarraitzen dituzte, ez da. Ez, ez, ez. egiten dut, ondo nago, eta orain argazkia keatenako ditut, ba, ez dakit, ez, dirua <giru> iragazteko, ez da. Bai, bai, bai, bai. Horri horrela da. Zileze, sí, falozentrismoa, ez da. <giru> <giru> <giru> bueno, ba, aldatuko du berria... Eta, bueno, e, berri bitxia, e, eta politaldi berean, Papa e, minbizia zuen gazte baten ametxea bete du. E, Mark Gerra, gazte amerikarrari, ba, institutuko azken urtean zegoela burmuineko minbizia diagnostikatu zioten, eta nik e, Make-A-Wish elkarteari galdetu duzien, ea posible zen bere musika grahatzea, ba, bere talde gogokoenarekin, e, Papa Routxekin, ez. Inorketzuen imaginatuko horren ba, arira sortuko zen harremana e, By Papa Routz eta Marken taldearen artean Breaking Boundaries izenekoa Eleven Seven Music disketxeak historia grabatze erabaki zuen eta gainera ba, Fuse TV konturatu zen historiaren indarraz eta prozesu guztia grabatu dute Gero ba, esteka jartzen ere saiatuko gara e, Bi taldeak batzea eragin zuen elkarteari ba, menaldi bat egiteko Paparo zure da breaking boundary stalen lanak, ba hartarrien zazpian an elkarrekin kaleratzea erabaki dute eta aldi bate aldi berean mica wish ekiten duen lana ba, goraipatu gora eta, ez, e, ba berarekiko atentzioa deitu. Oh, Elkarte honen elburua gaitasun terminalak dituzten haur eta gazteen desioak betetzea da. Eta bueno, ba izan bezea honen arira bekin bandisek e, Ba, EPE batek alderatu zuen, eta e, bueno, e, irabazio haiek elkartaren izango dira, eta Jakobi eta Mark e, komunibak kaideetan aterako dira, erakundeak ba, izan duen eragina azaldu, Esan e, mm -hmm. betzela, 2008an hasieran eran e, EPA grabatu zuten, New Yorkeko downtown estudioetan, paparrautzen kiden laguntzakin, eta kalalatzea prestatzen hasi izan, ondoren ba, bueno, denbora bat eman zen e, E, marken tratamenduarekin, e, zorionez, ba, ondo onde juntzena eta eh e, ba bueno, EP kaleratuazun nere, ba noski e, berri on bategaratik zen, ez? Hmm. Eh paparrotek lan berria kaleratuzuenean, ba are gehiago indartu zen harreman hori, lotura hori, e, bueno, esaten dute lanak, ez FIR akronimo hartu du, baina Facebook in on rise, ez, esan sanalla hmm. du eta ba, argi esaten dute, e, ez e, e... Aurre, ba, aurre, egin denari, aurre. egin denari eta atsaitute, atsaitute. Bai. Ze bueno, Zin, no las baita esas dute? duten Markeekin bizi landuten guzti hori en no baite adibide, ba ezin hobea dela, eh? Hmm. Eh, ba, berak bizi landuena ta no la aurre egin dion eta beraz, ba, entzungo dugu paparrotzen berriena. Entzungo dugu gravity abestia, gainera hemen gustoko dugu Maria Brink. Gure Musa, Pure musa. musa batekin asta. Horria, horria. Or verás Paparocheten Gravity. I took that blood on my hands I fell in love with the ways of the world Money, the fame, the booze, the girls But I couldn't stay faithful if I tried I'd turn into a devil, you can see it in my eyes I blacked out, told you everything I ever did I couldn't take all the lies I was living with I broke your heart, woke up the next day My bag's outside, yelling, get the hell away You're not a husband, not a father, just a pig And you can never change all the things that you did That's when I knew it, it wouldn't Last. You'll never get away when you're running from the past I will fly Fly, fly. into outer space oh, I'll float out But you're my gravity It, this is how it feels When you try to numb the pain with a thousand pills You tore me down, wish that I was dead Said you wanna sleep alone in another bed But when I push away, you only pull me closer It's only over when we both wanna say it's over I gotta change, this is not who I am I wanna start over, wanna try this again You're everything I need, everything I'm not So pull the trigger, give me one more shot I'm Into outer space I'll float away But you're my crown Hortxe, ba, in this moment, Maria Brink Papa Ro Hori da, hori da. Eta, bueno, gooratu uste dut gooratu nez, erabar ez dakit. Usted dut gooratu Ez, oza, sea, gooratu nez, baina ez dakit ondo ondo, ondo gooratzen duan. Bai. Baina, e, uste dut, e, Make-A-Wish fundazio hau. Bai. Make-A-Wish fundazionek, e, zantzula, horrein dela urte batzuk, eh, basten defamatu egin zen. Zeren, bueno, e, ustut, bai, mimizakzekan ume batek eskatuzun, ber, e, Hellboy, etorri altzen, ba, ba, berari bisita bat egitera, eta e, aktoreaz nahi zuatzen nahi zen azun ere. Ron Perlman. Ron Perlman. zen oh, Hellboy oh, bezala eta gertu zen umearen zero, ospitalean. Oh, oh, oh. Bai, zantzen, bastante ikaragarria, zeren, suposatzen da, bai, bera makillatzeko, ematen zutela lau <gatzen> bost ordu, t, r, lasai, lasai, <gatzen> eta tipo bai, geintzun. Bai, bai, bai, bai, eta, bai, zantzen, bastante ikusgarria, ez Gusto dut hori, fundazionekin zelare bai, beraz, ba, bueno. Ja ze berriak, ze berri politak emate ditugu. Eh? Malko bat, atera zait, <laughs> malko bat. Bat bakarrikan, metaleroa naiz. <laughs> eta, bueno, musikarekin jarraituko dugu. Enforcer eh, suedi arrak, eh, From Beyond, dizeneko azken lanaren grabak eta, eh, grabak eta lanak eh, amaitu dituzte. Eta marra bestiz osaturiko disko disco berria, ba, orkestuko digute txaren horietaz oh, Eh, momentuz horrelako eh, aurrera penakusten dizkigu, hau da, enforzerren, Undying Evil... Faioa, faioa, faioa. Lehenago bukatzen diren abestiak ez da. Bai, taurie, nuclear blast. auto barko nukeia, nuclear blast. Gatzen <laughs> dizu bukaeran, en plan, beste abestien promak. Bueno, jarraituko dugu metal alternatibarekin. Metal alternatiboa. Metal Alternativo A Metal Garraxia Metal guztia antseta irratian Beno, ba, gaurkoan eh, hamburgora, joango gara. Hamburgora? Bai, alemaniara, bai. Hamburg esen jatorrira. Horri da, bai. Egia da, ez da broma. Bai, egia esango da, pentsatze logika du. Lengoan irakurrinun hemen metalgarasia... Hamburgora da, a, hamburgoko... Metalgarasia eskulturizatzen zaitu, zaitu. Eta hor da, eh, etorkin aleman, alemaniar pat, eh, Nueva Yorken, hogei eh, garren mendera esi eran, emeretze garren bukanean, hmm. e... Eh, Ba, izan zu ni deia, no da, albondigak aplastatzea. Baita hortik ateratzen dira hamburguesak, suposatu tipua mm. hamburgoka zileko. Oso, no? Oso, no? Bueno, ba, kultura... Betara horrezea, Yeah! Haha! <laughs> bueno. In your face! Ba, eh, aixatait, eh, talea, violent rock bezala sal dut, edo beraiek deskriwa atzen dutena. Violent rock! Violent rock, bai. Hau eh, bueno. harira ez da, ekartzen eh, zen duzu, ba, aurrekoan ez, ekarri zenun Ba, duela jagatea atzuk Finlandia roiak eh, Violent Pop Violent Pop, ez da, ez da, nordaki, igual, urte bat, urte bat, barruo edo, eh, Violent Metal ekarriko eh, duzu ez <laughs> da Metala da, metala da, gaurrentzun gudune, kusiko zu Bueno, be, D.B. Trash, eh, trash Soul, tal deko abezlariak Arrema berezia du zazpi zenbakiarekin, baita mingarria ere bere ama bi mila zazpiko uzta jaren zazpian hil zelako. E, Chris taldeko gitarra joleak zazpia tatuatua dauka eskuko bi iru behatzetan. Eta dibik hori ikusi zuenean ba Chris e, kafe hartzea gonbidatzeko den zen e, ba, koinzientzia izugarria horretzen zitzaio lako, ez? Ba, hori pasa gano pixka lehenago, gainera ba Chrisek e, dibik kontzertuan ikusi zuen Bere aurreko taldearekin eta bere alakonturatu zen ez zela gustora sentitzen ez egiten zuen arekin ah, ah, ah, Eta... Zer mistikoa jartzen diren, Gostanz Zaiten Vai, Berak ikusi zun, ba, zuen, ikusi ez oso sentitzen zela, ez dakit, ez yes. bera ba, irainak edo bata besteari esanda edo, e, ez, edo ez ez egola gustora jotzen zuen mitartean, ez egola Bai baina ez dakit, a ber... Oso nabarmena badai ba ikustuen zu, ez? Baina beste lagelditzen da pixka bat, ez? Orduan, antzeman nuen, babera bera, zegoela eroso. <gülüyor> ez, gaine esaten zuen bestea. <gülüyor> ez dakit, ez dakit. E, kontua da, ba, taldea, handi gutxia taldea utzi zuela eta Chris Egin elkartu zela. E, Mother Dark Zone, izeneko abesti bat grabatu zuten, estudio txiki batean, eta MySpace-en handia izan zuen. Orduan Hor bueno, duan, e, ikusizuten bazela denbora e, talde bat sortzeko. Izenaren aukeraketak esena isakona du ere, oh. taldearen izenaz gain, ba, beraien lehema baita. Taldearen sorreratik borrokatu behar izan dugu bizitzak jarritako trabei aurre egiteko eta hare gehiago, oztopoak jartzen zizkibuten pertsonei. Hau, oh, raperoak ematen dute ezta. <laughs> Begiak itxi eta atentzi hori jarri gabe aurre egin diogo egora horietan hori esaten du dibik. Horrela, itxagetan dutena, <laughs> emataute, ba, munduan izan dia, ba, karrak, ba, zailtasunak izan dituztenak bizitzan zehar, ez dakit, <laughs> ez dakit, horrein ja, dik eio dago, horrein eh? dik eio dago, itxoin. Taldeak, Secret Destroyer, izeneko lehen estudioko lanak aleatu zen bimia marrean, bilak artistikoaren emaitza izan zena, eta dibik asaltzen du, ba, beren arimen zamak harintzea bilatzen zutela. Boa, Hor, nola benditu zara hori erakurtzatun zunen. <laughs> ba. <laughs> e, Horretarok ez ere esan gabe ustea zen idea, e, musikalki nahiko gorra izan zen emaitza, baina esperintzia horrek e, asko lagundu menzien ba, taldeak egunduen estilora iristeko. Mm -hmm. Gero ba, kontzertu bat eman zuten ere, ba, nolaz bueno, baita e, ba, sendotzen edo lagundu zena indarra hartzeko eta... Esaten dute, balkarrei begiratu eta estenatokira ateraz aurretik eta ondo pasatzeko alburarekin aterazirela estenatokira. Ose, bai, no, o... gerra bat ez zirrui gari zirela estenatokira. Bai, bueno, kontrastea ondoa, ez? En lehena da zailtasuna eta drama, ketazazpie eta bigarra nahi, bueno, atzaitu gara ondo pasatzeko. Bai, bai, bai. Okerra goezin dugu pasa, ez da? Hori. <risa> horria. horria. <risa> eh, momentu horretan, ba, bost zirenetaldean, dibia otxetan kriz kitarran goiatker Lai teklatuetan eta koruan, e, Jolen Basuan eta Deepi Baterian e, Osaketa honekin grabatu zuten Fairgrounds Zero izeneko bigarren lana energia handiko lana eta morruak ba emozio zugarrietara enamaten zuena Oi, <laughs> Ezen, e, eta, bueno, e, musikalki, ba, estilo, estilos berdinak ustartzen ditu heavy metal gogorretik industrial nekadezin batera eta handik ere, ba, elektrorok hipnotiko batera. Eh, nere iritziz, ba, horretara iritsi gabe, ba, Marilyn Mansonen itxura bat edo bueno, estilo baten ekartze dit gora, baita Abel estetikan ere. Eh, osia e, da ere bai. <laughs> este, este, ez, dak, ez da uriez, ezagiten. Estilo ama gisu e, Yevel Sorry dena oso txuria. Bain, nora baite emo bat en, antzer, Bai, hori da. Emoa baina flekiloa gabe. Oh. <laughs> atu... Grunts orduan. <laughs> Iazkaleatu zuten irogarren estudioko lana, osaketa honekin, Dirk, trash, eh, trash Soul, Bitzorek, hau txetan, John Gitarran, Kai Basuan, eta Janik Baterian. Van From Paradise lana entzuteko momentua da, eta ordua, Aishat eta Alemaniaren, Rain. Ezan ditugu, I shut tight. Miku ez dut, hauek bezala guk, eh, inbar dugu, nola kuña bat ez, eh, horrelako epizitatea. Epizitatea ez dakit, esistetzen euskaraz? Bat dindu, jarretu. E, Epiziziz, epizidaz, ez, matea? Eta nola haiteko, ba, ba asteroborrok atzen dugu, antxeta irratiko uinen gaurka. <laughs> Eta horri barra eta nahi gaituzte iparraldean jarri behar eta kuk borrokatu behar dugu ez. Nolaiteko drama bat sortzea ezta. Bai, ondo dago. Onda dago. <laughs> Jarraituko dugu musikarekin. E, Otsaian kaleratuko diren disco egin jarraituz. Hogueita iruan Scorpions mitikoen azkena aurkezten da. Return to Forever izan erkin. Michael Nord-Anderson eta Martin Hansen izan dira produktorak honetan. Eta jarraian entzungo zuen emaitza lortu dute. Escorpión se tauda, we build this house. Now baby, you and I We're every reason on earth know and again It's always us Against the world Against the world Etxe hau eta oni uste mundua eraiki dutela, eh? Alemaniako jarro gaita marurte dutela. Zaharrena, oh. historian, no, rekorriak atezta. Eta aritzen returntu forever izatea o sea, egokia irutu zaitu, eh? Betirako irauten dutelako, ez da? Betirako, betirako. Eta bueno, mendikkan efemeritera joan goda. Eta gara, Bueno, no bueno, bueno, bueno, o sea, mago mago de Oz, e Metal ensayo no baten, zer dau, zer dau. Cerce mago de Oz, es. folk metal tal debate, o así eran. Bueno, va ba, 1970eko urtarrilaren 21ean Bilbao jaio zen Chus Difelatio Magodeoz Folk Metal taldeko sortzaileetako bat eta orain denan bihurtu duena, ere, mm -hmm. ez Bai, bueno, <risa> nikuztu, ba, talde burua dela urte asko, seguro, mm -hmm. seguro talde burua da. Bai. Eta bueno, ere bai Magodeozen, supozita Magodeozen Gainberaren erruduna ere bai bera dela, ez da? Bai, orrela. E, Bitsi erbitu zait, gaztetan ba, musika eta futbola auztartu zituela eta Espainiako futbol zela selekziora iritsi zela. Hau, oh, e? Well. Gero io, ja, ba, Transilvania izeneko taldea sortu zuen, hausoko lagun batekin, Juan Marekin, gerora ra ba, mago deozeko lehen abeslaria izango zen. Mm -hmm. Jaraitzen dugu, hau da ba, efemeriderik politena ez? E, Hahahaha <laughs> Mi izan ere biadatzen dela hau urtarrilaren hogeian, Des Moines, Aio One, Osioz bon, e, kontzertu bat ematen ari zen, bera, lasai-lasai, eta lasai, jarretzai batek plastikozkoa zirudien xagutxar bat botazuen esenatu egita. <gülüyor> eta gure osiri, ba ezitzaion beste gauza bat okurritu, bakoska bat ematea baino ez, buruak kentzea. Bai, buruak kentzea, bai, hori da. Orduan grazia horregatik, ospitalea joan berri izan zen, egitazko xagutxarra zelako, eta amorrua edo errabiaren aurkako txertoa jasobar izan zuen txerto bat jarri zu hemen gidoian baina usta ut berroa eta malau txertoa izan zideela <laughs> usta ut <etz> berroa eta <laughs> malau izan zideela bai? bai bai eta horrein kuriosen dut ez eh? Demoins eh, aioan ba, gian, zalearen artean korik ba, ba, teilor eta <laughs> laguna kortik <laughs> antzau den ez da <laughs> bai ez, bai, eslimnateko es bai, bai, bai. buruan nuen hori Demoin beratu behar izan duen duela oskatzen zen bai, eh? Demoin De edo lako <laughs> zerbait da <laughs> jaretzen dugu milatzen da hiudiita hammaabosteko urtarriren hogeian jaio zen Anderson amona Mar Death Metal sinfonikoko taldezueeddiharreko bateria jolea. Lau urte berandoago mila rotzen da hiruitamerettzian Calbazas Kalifornian jaio beste bateria jole bat, kasunetan Rob Bordon, Linkin Parkako kidea eta taldeko gaztenade dena. Inku gu taldeko kiden hiri berean hasi zen eh, hasi zen, Eta jubaz tankeko partaidekin eskola joan zen, beraz txikitatik musikari lotua. Eta gainera, hamar ba, urterekin hasi zen bateria jotzen erosmitzen ba, kontzertu bat ikusi ondoren bere ama orduan, montorretan, ba, talde horretako bare bateria jolearekin, Joey Kramerenkin atatzen ari bat zen. No, Jarraitzen dugu bateria jole batekin. E, mila behatzen da, larogeita bateko urtarriaren hogeian, txekian, er, e, berno irian jaio zen Martus Skrupka. Kradelo filz eta mantas metal estremoa iten duten talde Britannia redako bateria joledena. Honek, ba, amair urteak arte pianoa ikasi zuen, konservatorian, eta bertan etzegonez bateria irakaslerik klase eh, partikularretan hasi zen, azkenik, ba, maosturte zituela konservatorian onartu zuten arte. Eta amaitzeko, itxoin musika aldatzea, a ber, nondago musika? Ez dago musika. Zaukat, ez dut prestatua bestia? Ne, kabuna letxe. Faio, faio, faio. <risa> fail izan dugu hor, ez dut. Bai, faioa, ez dut jarri menn. Zerrar, oh, ez dut gartatua. Ez es, ez, bani prestatua nuena, <risa> ni ustuz zuka ekendu diazula bestia. Bai, bai, bai, bai. Ma kumeazan alzara? Hala, ez dut, botatzen, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, botatzen. Neri beti erroa <risa> botatzen digatelako, pakarrikesan dut. Bai, bai, bai. Bueno, va ba, urrengo efemeridea, segundo bat itxiten batzu ta bilatuko baina nekabestuko bitartan. Abesto <laughs> abestu. La la la. <laughs> bueno, eh 1980 urtarrilaren 20an jaio zen Bridgeten Galesen Mattak. Ballet for my valentine, taleko abeslaria. E, Metalika aipatzen du, bere inspirazio nagusia bezala, ma bihurterekin entzun zuen lehen aldiz MTV katean, eta enter abestiaren rifa izan zen gitarra jole bihurtzeko inspirazio nagusia. E, entzungo dugu, ba, rapatuan lehen abestia, eta punto. Ballet for my valentine, your betrayal. Ballet for my Valentine, baina horrela jarraitu hartugu. Hori da, eta, bueno, e, urrengo taldea, ba, bueno, e, komentatuko du, Divine Heresy oheresai banandu eta gero, Tommy Bex tabezlaria, Bill Hudson eta Rick Di Marco, gitarristak eta azkenik e, Tim Young baterio jalea, ba, Westfield Massacre, Massacre, Massacre, E, proiektua osatzeko batu ziren duela hilabete gutxi leheningela aurkeztu zuten eta joan den hilabeteean ba lehen bidklipa suposatu du lehenzine horren videoclipa hau da Westel Darkness Dark divides Osanto zute. Pues film masaka. gustatu zaidan. Bai, metalcore horrelako zera bat. Ez dago eski. Eta bueno, eh metalcoretik, ba, tez melódico pasatzen gara eta gaur death track taldeekin gozas. Eh, man música pesca. Audau. Estabe hau. Stopping newer. Ah, vale. Ba bai, e, bueno, Death Truck e, Hungarian sortutako taldea dugu Budapesten 2012ko apirilean, eh beren ideia ba Gothenburg, e, bueno, Metal Gothenburg Metal hori Deituriko soinua berreskuratzea zen. E, baina taldean ideia sei, e, bueno, sei urtetik atzerago dator, ba Metalcore, Metalcorea, Metalcorearen corea, metal aro oparean, oparoenean. Zezaiade esatea, eta batez ere, ba, gero, irakurtzen zeralago bere biosean eta ez dakatelako horrekin zer ikusirikoz ez dute aipatzen, metal korea ez dute aipatzen, bat, zei urtelan hau, behin ezer. Bai, hasiera bueno, batean de dead eternity zenagatik ezagutna, ezagunak ziren, irurtez lanean egon zirenak, baina azkenean banandu zirenak. Parta bakoitzak bere bidea hartuta, bat, ben toz baterie joleak, el, Lehenago bon, eterit taldean sartzen saiatu zena. estilo berre batekin saiatu zen, nolaabaiteko bere ba, hitzetan Aro berriko distopia bat e, islatzen duen doinu bat e, doinu batean atzean edo. Mineta garren urtean ja seio batean e, zen eta bueno, momentu horretatik lan hasi ziren, ba, Beste bueno, beste proiektu batean lan hasi zen eta denbora joan ala ba, formazioan eh bueno, e, formazioan beste, beste musikariak batzen joan ziren. Gaur egun, ba, eh Salt Let's e, si e, eta ez da que no barkatu Destruct lagunak. Eh Salt Let's si, Aochetan Petri Coolzar eta Andrea Colon Gitarraetan, eta azkenik Peter Boni, Boniai Basuan, eh, az, eta azkenik eh, bueno, <susurra> Peter Boniai eta Ben Toth, batre jore bera ditugu taldekide gaur egun e, Deathstruck herrialdez berdinetan kontzertuak ematen ematen egonda, lehmania, Belgika, Holanda Dinamarka, Txek Republika Suedia, Finlandia, eta horrelako herrialdeak e, aipatzen ditu Eta, bueno, e, joan den urteko uztaian, Mor e, Momentari Labs of Sanity e, izaneko singela aurkeztu zuten eta honekin, e, ba, beste bira bat egin zuten Europan zehar. Singel hau bi abestiz osatur, osaturik dago, eta, bueno, produktsioaldetik ez da hain gauza piskat oso entzun garria, produktsioaldetikan ez da hitu du ditu mm -hmm. ba, oso a, o, edo hain ona. Baina, bueno, e, bastante melodia ona du, eta nik uste dut, ba, ba, honetan jarretzen badute, ba, ba, seguren nik e, kalitatezko talde bat e, ezagutu dezakeguna. E, Nei bozute bere musika entzun, ba, deadstruck.bunkan.com e, webgunean e, aurkitu dezakezute, eta nik aukeratuan behar taldea ba, txingelaren izen bera eramaten duena, Momentari Lapse of Sanity izena, bera zorduzute, track. Horretzen dut zute, Deathstrak, e, Ungaria Rak, eta, bueno, jarretzen du musikarekin e, duela egun pare bat zut, e, egun pare bat parkatu, e, aurkeztu zuten nazken diskoa Angelus Apatridat Zraserrak, Hidden Evolution, diskoaren argitarapena nazioarteko edabide askotan jaso da, expectazioan direkin, eta, bueno, abesti pare bat saioan jarri eta gero, baga urkoan e, Immortal abestirekin gatoz, beraz, ordu zute, Angelus Apatridaren Immortal. Angelos Apatri da, Inmortal Abestarekin, beti bezain potenteak. Bai, bai, bai. Eta saioaren amaierara iritsi gara, azte bat gehiago, ozze pena, eh? Zuen sale za, netxit maiteak, ba, zainoetena, eh? momenta hori iristea, baina iritsi da, eta guk ketxera joan berra du. Eta zuek, ba ez dakit parragan degitera edo. Beraz, ba, ba bueno, ba, koratuko dugudu, nola kontaktatu gaitzak zuen. Bai ba, e, blogan bidez metalgarraxia.wordpress.comen, facebook.com metalgarrasia metalgarraxia jarritare, jarri egoko ditugu ba esan dizkizudan e, estega guztioiek. hori da? E, txorrotxioan abildua metalgarraxia, espero dute ba spamak ez diren e, jarraitzaileak izatea, ez? <laughs> eh, bueno, spam jarraitza iak izatea, ondo dago ere bai. Bai, ba, eskigu ez gara ezertazke jatzen. <risa> E-posta e, e, bidez, e, e-maila izan ez gero, metalgarrasia, bilduaje, mail.com. Eta bueno, saio ahiltzeko ordua iritsi dela uste dugunez, ba, horretarako egun bat duela, egun gatzuk, e, ateratako bestia ekartzen dugu, egunean, e, joaten saiatzen gara, eta rengoaz hori berria perria dugu, kios rokeroak eta momorio Clover zeto, Espronunsetu, Japonia espronunsetu dut bai. Poptalde Japonia rak kolaboraketa eta bat ezagutarez dute Jumeno ukillo ni Saitemina Da bestiaren zena eta irratia Bos minutuz itzaltzeko goa baduzu, eh? momentu hau da Proposena ez, ez dugu abestio Soa jarriko, baina orduzute Momorio Kloberzeto Eta kisen jumeno ukillo Ni saitemina Eta gu zaur? agur? Ah, agur denai